Цього мало й на закуску, так будьте ласкаві, дайте мені вина на п'ять карбованців, та ще й з десять карбованців грічми. Не сьогодні-завтра пришлють за мною підводу, то я вам віддам та ще й дам вторгувати. Бо до мого сусіда приїхала підвода, то привіз звістку, що моя сестра віддається, і на вино мені гроші пришлють, щоб до Балти поїхати. Так я і вас, Балту, знайду. Хіба в Балті луччі вина, почав купець, натягаючи пейси. «Коли самі балтянські купці в мене вина беруть?» «Та я це добре знаю, тим і кажу, що в вас Балту знайду». «Ще лучше, як Балту, бо вони беруть, що мені не годиться», – заговорив купець. «То вчиніть же мою просьбу просить», – подумав купець. «Коли ви, може, це або те, бо яких людей в світі не буває, то я вам дам свій білет в застав. А ви добре знаєте, що мені без білета з крутих не виїжджати». А покажіть той білет, каже купець, антосьо вийняв з кишені похвальний лист, розвернув і дав. А який же він мальований, каже кромбер. Чого у вас такий мальований білет? Бо це вже білет мені аж до кам'янця, озвався Антосьо. З ним маю явитися перед самого архиерея, а без його і в кам'янець не пустять. Ну, хай же він у мене положить, а ми ходім до льоху. «Дайте озвавсь, Антосіо, я його завернув, що? Бо, знаєте, перед археерея з ним треба являтись, то щоб чистий був. Та хіба його дам дітям бавитись? Та воно так, а все ж безпечніше». І то, правда, озвавсь купець, і вдвізі завернули його в лист паперу. Кромбер заховав його в комоду і пішли в льох. Тут Антосіо розпечатав одну пляшку вина і розпили, каже, «За мною хай буде». Через півгодини чи що у Пьортової такий гомін піднявся, що куди-куди. Погуляли на прощення, добре погуляли, і Антосіо паличкою вимахуючи поважно пішов з компанією через місто, начеб на ту магалу. Ще й Кромблерові, що на рундуці ходив, вклонився, думаючи, «Оставайся здоров з похвальним листом, а я за якусь копійку з твоїх карбованчиків ще й на дорозі десь вип'ю за твоє здоров'я». Серце йому тьохкало та аби за місто. Отак і шов Антосьо, виштатуваний на останній гудзик. А за ним тихою ступою чорні воли в возі, набитим соломою в драбини і гейка чоловік. Глава 12 «А в нас, пане Чуо, це колись весілля буде», – заговорив Хурман, під'їжджаючи під Солодьки. «Яке весілля?» – питає Антось Олежачі. «Та був археерей, то обіцяв прислати богослова». «Як то?» «Та так, був в церкві. панни під благословенство підійшли, він і питає. То це ваші сироти?» «Це», – відказав благочинник. «А отець-духовник, кажуть, бито і попросив, щоб жениха, мовляв, прислали». Археерей, мовляв, і обіцяв. Антосіо слухав цю мову, а вона йому й голови не держалась. «Он по жнивах до кам'янця на екзамен, то не до весілля». «О, яким же й не перевозяться», – заговорив далі чоловік. «А як же», – запитав Антосіо. — «Та так, доїжджають з тієї парафії, кажуть би то подати прошені назад на своє місце. Справді, отець, яким як почув, що археєрей обіцяв жениха, той не став перетрясатись». А що перевіз, тут було, а решта й на тій парафії. Що ж думав не встигну перевестись, а там і вибирайся? І вже сидів, як горобець на колі, поки не зженуть. Настала перша причиста день був чудо, що за хороший, сонечко гріло, легенький вітерець подихав на небі, ні хмариночки. Селом дівчата все в квітках та в білих, білющих вишиваних сорочках. Якби це в гетьманщині, то співи не вгавали б, а там цього немає. Ходять, жартують, сміються, здорові то й веселі, хороші то й щасливі. А в двірку пані матки Люборацької як на похороні. Тільки гуси кричать під порогом та чаруга реве. Іноді вийде дівчина-наймичка «Гиля!» крикне і побіжить через подвір'я отець яким ще з церкви не вийшов. Антосьо ходив по хаті та люльку курив. Стара також у церкві була, а Мася з Орисою гиркались. Та каже, тобі жениха прийшли археєрей, а та каже, тобі. А селом невідомий іде. Точка в точку коробейник. І на тім їй йому розділено, і потилиця підголена, і в китаєвім орм'яці, в личаках, Через плечі замість коробки чамайдан висить, невеличкий. Борода тільки пухом поростала, а в руках палиця далеко довша за самого. Збіглась гурт дітвора, хто був на вулиці, хто із дому вибіг. Мовчав він, тоді дітвора обсмілювалась і підійшли до його ступінів з десять. «А де ваш поп живьот? – поспитав він. – О, нон, – показала дітвора, – на зустріч люди з церкви йшли і кажуть, – Понатець у нас доїжджає, а живе на парафії вдовиця. Они дві рок показали. Невідомий потяг далі, а люди своєю дорогою». Отець яким тільки що відпуст прочитав, і не вспів і поздоровкаться з попадею, як той чоловік суне через поріг. Разів по десять перехрестився в обидва кутки, та й питає, показуючи під грубу. «Чи можна Чамайдан вон туди?» «Можна, озвався, отець яким? А ти купуватимеш що? Чи так звідки ль Бог провадить?» «Увідіш», – відказав він, розпрягаючись, гримнув грымнув майданом об землю і ногою підсунув у куток, застогнав і каже. «Тіперь, бачка, пазволі рекомендуватися. «Ізволю» – звавсь отець яким. «Честь імею рекомендуватися. Тульськай духовної семінарії, кончивши курс Тімоха, Єгоров син, Петропавловський». Глянув батюшка на свою жінку, а паніматка на свого чоловіка і ждуть, що далі буде. «Точно отрекомендовался, как есть», додав Тимоха, «не сомневайся, бачка». «Как же ты попал к нам?» Пытал отец яким. «Владыка, значит, дядь ко мне. Так я и прибыл. Он изволил прислать меня сюда женихом. Вот тебе и билет». С цим словом выняв папир, брыля и подае. «Это деревня ведь селедки зовется», додав далі Тимоха. Не втерпила, попадя, зарыготалась и пішла в валькир, як там звуть. «Іш, баба», каже Тимоха, «Зуби скаліт», і додав, «У тебе від бачка дєвкі та єсть?» «Та єсть же!» «Нутка виваді, аль нету?» «Дай одється!» «Ізволя, дівайся», – озвався тець яким, і дума собі, що то з цього вийде. Сів Тимоха на помості і став розмотувати волоки. Скинув личаки, далі ормяк, зостався в одній сорочці. Тоді до Чамайдана. Сюди-туди потяг греміняча і вийняв чоботи та й взувся. Затим сюртук вийняв і решту вбрання. Вдягнувшись, як належить, попросив грибінця. дали йому грибінця. Як зовсім причепуривсь, тоді каже Ну, тепер я що?" брав молодець, нічого собі озвавсь отець Яким. Вістіма нічого, а дівкам та твоїм полюблюсь? Це вже побачимо. Нутка показува їх і побачимо. Мой дядя владика, той сізволів похвалити їх, харашимо бери, говорить. Відхилив отець Яким двері в сіни гукнув Ганно, і ти, Мотре, ходіть сюди. Вот і дівки, каже він Тимосі, як ті ввійшли. Це ведь служанки-то. Тобі ж девок нужно було. Ніто, ти мені поповін покажи. А то в нас панянки звуться. Так панянка впоказувай все одно хліб і пірок. Зареготали дівчата і пішли в пекарню, а отець яким у валькир. Гей, дівчата, сказала паніматка, як ото пішла в Валькир, регочучись. Вона аж до сестрів прийшла. Гей, дівчата, каже, прислав вам Владика Богослова. Сс. засичала Орися і закрила лице руками, а Мася байдуже. То не для мене, каже вона, а гарний він? запитала. Такий гарний, що куди, заговорила паніматка. Ось ідіть, подивіться. Кинулись вони всі три, бо й текля побігла, і дивляться в двері. Тимоха якраз личаки скидав. Оце о. питає Мася. Він самий підказала паніматка. А хай же йому все зле та нехрещене, оце богослов. Та же богослов, і почали кихкать всі чотири. Це твій, каже Мася Орисі. Та ні, це твій, бо ти старша озвалася Орися. Ні, показала паніматка на теклю. Це її буде. А хай він скрутиться, озвалася ця, це масин, а я ще мала. «Ні, твій, звалась Мася, а я за богослово не піду!» Засоромилась Текля й пішла, а ті регочуться. Як чують, отець яким іде. Вони й шурнули далі, аж не потовпляться в двері. «Куди ви, куди?» – заговорив панотець. «Прибирайтеся, но, та виходьте!» «Що там таке?» – заговорила стара й дочина супроти то Архієрей Богослова прислав, каже отець яким. Господи, слава тобі, заговорила вона, хрестячись, і додала. Покійні, татуньо, було все, кажуть нам, якби ви, діточки, в монастир пішли, то лучше б було. Зійде син Божий судити, то з чим перед його станете? От і я вам, діточки мої, раяла б у монахині. Що вам з того віддання? Отак бідувати, як я? Та ще якби лише це, а то смерть зближається, а я ніколи за тими клопотами не вспіла й Богу щиро помолиться. Господи, Господи, закінчила, недурно покійні татуню було розказують, що женські душі скакатимуть у пекло, як іскри з кремня від доброго кресала. Або ж дітлахи не допечуть. Проклинаєш, то й пробиваєш дорогу в пекло, та ще й на саме дно. Господи, Господи, прости мене, заговорила далі, звівши очі до гори. Довго понянки не хотіли виходити, а найбільше Мася. Та отець яким, як почав, як почав, що так не годиться, що прогнівити владику, а вони почали збиратись. «Я вийду до його», каже Мася, «але чорта з'їсть, що за його вийду». «А я, думаєш, вийду за його», каже Орися. «Он, хто вийде», показала Мася на теклю, «бо й мовчить», каже. «Та хай він сказиться!» – озвалась Текля. «Що вам таке сьогодні?» – і знов вийшла собі. Отця Якима вже не було тут, як панянки отак гуторили. Він пішов до Тимохи. Пані матки також не було, вона понесла закуску та й там зосталась. Тільки поприходили дівчата з пекарні – Ганна і Мотря. «То до шениха так прибираєтесь?» – кажуть. «Бог зна що! От би й не виходили!» І почали представлять, як він хрестився, як сідав, роззувався, прибирався, та аж покачується від сміху. Війшов отець яким? Та годі він, та годі вам каже. «Виходьте вже котра, а то він починав вже сопіти». «А як зветься, питамася?» «Тимоха, його ровсин». Аж душаться всі та пригадують чому не Єгорка, одна каже та Єгорка єсть, Єгор вже син, он чому не Афонька, і почали рохкати. Тимоха тим часом затирав печену курку, що на стіл подали. От вийшла Мася, що зоря зійшла. Само собою вона не думала вийти за жодного богослова, та за Тимоху й не кажи, а вийшла тільки, щоб вчинить волю отця Якима та не прогнівить владики. Тимоха сидів в кінці столу, як вийшла Мася, вклонилась чи присіла все одно, він схопився, аж стіл загуркотав і прибіг до неї. Так дивиться в лице, так заглядає, провів очима аж до ніг і пішов навкруги обдивляться. Спочатку Мася оторопіла, хоч і витресована була, а тепер відійшла, крутнулась і пішла з хати, закружившись. «Брутал», – каже сама до себе, і мало волосся нерве, що вийшла до його, та не кляне владики, ні, аж гілля гнеться. «Нічого собі», – каже Тимоха, тільки такая тощая, да як видно горда, а покажи кабачка другую». Отець яким вже розсердився, таба, чолом муру не проб'єш. Воля владики, як смерть, ні відпросишся, ні відмовишся. І пішов він по Орисю. А Тимоха став серед хати, проти валькирових дверей, заклав руки за спину і жде. Вийшла Орися. Тимоха й цю обдивився зо всіх боків, як кобилу на торзі. «Ета лучше», каже, «а покажи-ка третю». Шурнула й Орися, тільки вітер повіяв. Та третя ще не доросла, озвавсь отець яким. «Ну, так ету другу, а даш за мене?» «Та не мені ж з тобою жить», – заговорив отець яким. «Треба самої поспитати». «Ну, так пайді і спросі». Пішов отець яким у валькир, а Тимоха став ходить по хаті та й думає собі. що ви на нього какую-нібудь дівчонку обращать внімання?» Все переговорив отець яким, а того таки не добився, щоб дівчина сказала «піду». З тим і вийшов. А Ореся припала до подушок і плаче-плаче. «Ну що?» – заговорив Тимоха. «Мовчить озвався отець яким. Стала бить моя. коли би не хотіла, сказала би, а молчання – знак согласі. Оглянув панотець на свою попатьку, що тут же стояла, оторопівши, і каже, що йому казати? «Та я б знала б, що казати, та владика», – відказала пані матка сумно. «Тобо, то й біда, каже отець Яким. Що ж, заговорив Тимоха, довге ли що? Тут нічого, відказав йому панотець. Казав архієрей, то коли береш, я не перечу, аби дівчина пішла. Дівчину та ні просіть стать, коли ти согласен, то завтра й к вінцу. А сватання, какое тобі сватання, повінчаємося і посватаємося. Та треба ж весілля справить. «Мне весело будет с молодушкой, вот тебе и веселье. Я уж по белу свету понамаялся, не терпится ждать, отдохнуть хочу. Та хоть музык и найня треба, то людей зизваты, мы ж не в пустыне живымо. А мы с тобой разве не люди-то? А музыка — чертова выдумка, и без нее обойдемся. Коли подопьем, то песенку сыграем, а ты поскачешь. Ты чай неплохой скакун, у вас, я слыхивал, хорошо пляшут, покажешь мне свою пляску». Скипів панотець, от би в морду заїхав, та архирей прислав молодця, то й рука задеревініла. До вечора отець Яким порозсилав верхи, до кого сусід було ближче, просить на завтра на весілля. Писать не було часу, то таки правду сказать в сільських паноччих і чорнила не водиться. Як треба що підписати, то дяка посилають. Як тут висохне, то й окропом не розведеш, не то горілкою, то до двора посилай. І отець яким раз, що не мав часу, а друге, що чорнила не було, ні до кого ні слова не написав, а тільки розказав посланцям, як що казати та й годі. Ніч панянки прониділи над прасуванням. Для Орисії води не треба було, слізьми сприскувала, аж їй очі почервоніли. Ні до кого не пристає як ота приповість Знайся кінь з конем, віл з волом, як до Подолян. Там як їздять в гостину, то піп до попа, дяк до да дяка, пан до пана. Лише ті скарби лушпайки лізуть на світло, як тьма. Цих всюди повно, бо голодні, тим то й всі так падки на оказії. І вже як де лучиться весілля чи празник, чи що то гостей настягається, що й голці не впасти. І тут так було. Хоч отець, яким і не всі, але ж кому дав знать про весілля, і то, до кого ближче, а чутка не конем же їй їздити, прогула долинами та поріччям, наче її вітер розніс, наче її сном навіяло. І на другий день ще далеко було до захід сонця, а вже давно подвір'я повне було, і тік повний, всюди брички, всюди коні, в хаті набито, аж плече в плече труться. Між всіма Антосю дибав, що той журавель, та наче б вуса підкрутював, хоч йому під носом ще й не світило, як то кажуть». Маніжка на йому біла, вигладжина аж полискується. Жилетка пікова з синіми квітками і блискучими гудзиками, сюртук чорний, суконний і шароварки якісь смуганисті на стременах. Сам брови нахмурив, задарчуба догори і з глибокодумною міною штовхається то з хати, то до хати. Там гукне, там кашляне, а до гостей, щоб словечко промовив, хіба «да», то осміхнеться і пальцем попідніс, наче вуса, прогортає. «Що це так довго нема з кукілівки?» – почав він, зустрівшись з матір'ю коло вогню, що на подвір'ї розклали. «Пекарні з паноців тісні, то на кожну більш-менш велику оказію вже страви готовлять на дворі». «Та дай мені чистий покій!» – озвалась стара на слова Антося. «Я не маю коли в голову пошкрябатись!» «Та що тут немаю, коли, – каже він, – та це ж не порядок, як не буде отця духовника. От поправ повзиння під носом, щесь до того не доріс, щоб матір навчати». Відкашлянувся Антосю раз і другий голосно, та й потяг на тік, на чому там є діло. А справді-то так собі, аби ногами виробляти, бо любив, що як шароварки на стременах, то якось шарпає, як ходиш». А він не жалував натягти їх, хоч смичком води, як по струнах. Незабаром приїхали із Кукілівки аж двома бричками, на одній отець духовник з сином попом і онуком четвертокласником, а на другій його невістка з дітьми. Між другими була дочка, літ чотирнадцяти або і менше, ще вчилась. Пішли ці до хати, а Антосю став порядкуватись, де брички поставити, що коням їсти давати. Тим часом клуню вже давно причепурили, оббили килимами тощо, і там музики грали такі свої сільські, бо чехи, що послали за ними верстов за двадцять, ще не приїхали. Як заграли музики, то з хати так всі і висотались, та в клуню. Той тільки й остався, в кого або чарка в руці була, або закуска на видельцях, між другими зостались і кукілівські». Хто ходив, хто сидів коло стола, а Галя, внука-отця-духовника, сіла на скрині коло порога. В хаті душно було, то що провівало. Під стіною коло вікон оперся Антосю плечем, і з неї очей не зводить. Дивиться та й дивиться. Кортіло сердешного забалакать до дівчини, та з чого ж почати? А дівчина гарна. От і постебнував він через хату, і сів на поодаль від неї на стільці, а душа аж тремтить, аж руки трясуться, а далі почав.